Раптом істота люта шкіриться. Аліна розуміє, він відчув її. Якось незбагненно, спиною. Дівчина перелякано починає заткувати, перечіплюється через гілку і боляче гепається на землю. Почвара обертається до дівчини і... Аліна впізнає в істоті кажано. Це висмикує її з зацепеніння, і вона миттю схопившись із землі втікає. Думка набридливою мухою стукає в шибку свідомості. Хай то буде сон! Хай то буде тільки сон! Та чи можна на такій швидкості мчати швидко Вдаряючись, так боляче дряпати до крові руки. То не сон, бо болить, то не сон. Вривається в намет, застрибує відчайдушно в спальник, пірнаючи в нього з головою. Ніби це може якось врятувати від тільки но побаченого. У голові Аліни все переплуталося. Здається, що зараз їй мізки вибухнуть, тисячі молоточків зчинять там жахливу бучу. Але чому побачене видається ніби знайомим? Десь вона то вже бачила. Де? У снах? Мороза, блискавка, ніч, чорна фарба. Боже, на картині, на своїй власній картині. Тільки там замість покруча була вродлива жінка, а не монстр із двома личинами в одному тілі. Ще мама налякалася тієї жінки на полотні. Стоп, мама! Чому вона так настрахалася, випитувала? Тому що вона її впізнала, ту жінку. О, Боже! Мама і є та жінка. Ні, маячня, маячня. А якщо не маячня? Якщо мама знає... Чому ж нічого їй не розповідала? А хіба в усе, що вона тільки но побачила, можна повірити, от тому й не розповідала. А ще її сон той, хто не здоганяє її у вежі. Вона сьогодні його зустріла і впізнала то він, він. Аліна перебирає в голові всі можливі варіанти, які б підходили під логічне пояснення тільки но побаченого. Нічого з реальності. Всі пояснення перестрибують у бік міфології. Та яка до дідька міфологія? Ти ж не печерна людина, Аліно що тільки назлізла з пальми чи сосни. На вулиці чути чиїсь легкі кроки. Аліна обережно визирає з намету. Біля згарища стоїть Світлана, загорнута в теплу ковдру. Трусячись від холоду, та від тільки прижито, Аліна підходить до красуні. Навіть компанія Світлани зараз видається приємнішою, ніж власні думки. Доброго ранку, Світлано! Чому так рано схопилась? Не спиться? Відчливо цікавиться Аліна. Світлана повертає голову на голос, і Аліна аж торопів від побаченого. Косметика на обличчі красуні розмазана. Чорні доріжки в переміжку з чимось сірим і рожевим на носі, на щоках, під очима синці, обличчя підпухло. Дівчина плакала. А, це ти? Що витріщилася? Ніколи не бачила заплаканих людей. Світлан, я просто вічливо запитала. Я... Та ну, не парся. Ти так під руку попалася. Що йому треба? Скажи мені що йому треба? О, ти у нас розумна, мудрі книжки читаєш, інколи такими словами перевертаєш, що я ніколи й не чула, і дай боже, щоб не почула. Глянь на мене, я в нашому модельному агентстві найкрасивіша і найперспективніша. І це не лише заслуга природи. Що ти? 90% успіху – це все я. Тренажерні зали, басейни, безкінечні дієти, косметика, інтрижки. Ти навіть не уявляєш, якими бувають заздрісними люди. Особливо найкращі подруги. Так, подруги. Це все Лерка, Вона сучка руда. Око на мого кажанчика поклала. Даремно я його запросила на ту презентацію. Так хотілося похизуватися перед подружками. І Світлана починає схлипувати. Аліна здивовано кліпає очима мої, тільки тепер розуміє, що вся ця словесна абракадабра – то вихлоп душевного пориву неприступної феї. Він з... був завжди таким ніжним, уважним. Мені ніхто ніколи таких лагідних слів не говорив. А який він у ліжку. То ваще, шедеврально. Камаз утра відпочиває. Та ти не червоній, Аліно, я ж не про тебе. Оце ти знаєш про Бісмарка. Про Бісмарка. Дідько з ним. А от про найважливіше нічого не знаєш. Справжній мужчина. «Повір моєму досвіду, у нашому світі величезна дивовижа, а такий, що знає, чого хоче жінка, і це ставить на перше місце, а не свої навколо статеві інтереси, то взагалі на цілій планеті один. От мій кажанчик – такий. То все лірка, познайомила їх на свою голову, а вона хвіст розпустила віялом, кішка драна. То на танець запросить, то коктейльчику принесе, очками кліп, кліп. Що-то дивлюся останніх три тижні справ, у нього море, типу сесійні хвости, ще місяць тому йому на них наплювати було». А то ось у майстерню переїхав, представляєш? Чотирьохкімнатний особнячок на погулянці зі всіма вигодами, садок під хатою, проміняв на халупку, якусь там мансандру чи щось таке, дурдом. Та хата його стоїть пустою, його старий там рідко з'являється. Он Морва знає, її бабка Кажанова сусідка, батько Кажана, все по закордонах роз'їжджає, суперскульптор на розхват. То термінове замовлення, то виставка, то фестиваль, «Тобі, Нале, що ще треба?» «Та і я під бочком. Представляєш, мій брат Серж, морвен Данило і Кажанчик – однокласники, ще зі школи дружать. Та мені завжди було начхати на голому за компанію брата. До того ж різниця в віці – 6 років. Наші мами рідні, моя і Сержа. З Кажанчиком ми познайомилися на вечірці Вельки. Вона представила його як тіпа типу, свого хлопця. Ага, ще чого. Та він цілий вечір з мене очей не зводив. Не те, що зараз». Світлана надто голосно, як не подобає красуні, сякає носа. Пропав на цілу ніч. Я сама вклякаю. Мені страшно грім, гуркоче, комарі дожирають. Вам добре, вас там багато. А я залишилася однісінька. Та ти ж ніби з Сергієм мала ночувати, ніби виправдовується Аліна. Що, я із Сержом? Він із твоїм Петром у наметі спить. Знаю, хто переманив мого кажанчика, уб'ю. Свята кілька секунд мовчить, тоді вже не так ображено додає. Ні, не вб'ю, посадять. Там перекарені солярію нема, а з кислота то, що треба. Хай живе з тої кікімори, усе одно до мене повернеться. Говорити Світлані щось про душу Аліна не стала. Це мов горохом обстінку. Ти думаєш, що у нас модели все так просто? Це вам каркатися. Ну, тобто сірим мишам, Легко. Залишається єдина відрада – вчитися і... Аліна не встигає дослухати той тріскутній, бо Світлана, скинувши з плечей ковдру, кидається з криком вперед. «Коханий, любий, де ти ходиш? Чому мене однісінько залишив на цілу нічку? Ти мене більше не любиш!» Кажан сердито кидає на землю хмиз, запитально зазираючи в Алінані очі. Та відводить полохливо погляд і нахиляється над хмизом. Потрібно розпалити багаття. «Що ти мовчиш, сонечко моє? Скажи хоч що-небудь своєму світлячкові! Де ж ти блукав цілу нічку? Ніжно і трішки награно щебече Світлана. З відьма минулися й горі, бурмоче підніс Аліна. Цікаво, якби Світлана побачила ка жена таким покручем, якою б заспівала? Світлано, ти зараз найменше схожа на світлячка, іди, приведи себе в порядок. А то своїм виглядом он Аліну перестрашила. А що й хлопці поприкидаються? Напевне, згадка про те, що її можуть побачити такої непривабливої представники сильної статі, і що найжахливіше, саме про відсутність порядку на мармизі, нагадує коханий, приводить Світлану до тями. Ой, а де тут можна вмитися? Іди візьми рушник, ну і ще там, що, що треба для миття, а я покажу тобі джерело. Та й заодно води принесемо. Світлана стрімголов біжить до намету, Аліна продовжує чеклувати над багатим. Алін, ти не хочеш мені нічого сказати? Кажем, бере Аліну за руку. Дівчина середитого смикує і люто шипить на хлопця. Забери свої руки від мене мерзотнику. Чи скільки вас там насправді? Не хочу я знати, що ви таке. Для мене ти навіть гірше від покруча, чи я не чара? Нам треба побалакати. Ти багато чого не розумієш. Це довга розмова, і тому... Кохане, я готова, пішли! З наметовою пурхою і яскравим метеликом Світлана. Аліна аж замилувалася поставою дівчини, граційною, майже бездоганною. І раптом згадала слова Морви. Гарні речі, навіть геніальні полотна чи фантастичні статуї, Можуть тільки подобатися, але їх можна кохати. Ой, не хотіла б я, щоб мене порівнювали зі скульптурою, додає подумки Аліна. Кажан бере в праву руку казан, на другій руці зависає Світлана. Аліну чомусь розбирає така лють від побаченого, що вона перепсовує півпачки сірників, поки запалі один.